Bacalaureat. Să vedeți, ies de dimineață din casă preocupat de niște treburi care nu mângăduiau nici de cum amânare Din josul străzii se apropie o trăsură în trap mari. Cine o fi, mă gândesc eu Ce plăcere! În se află Madame Caliopi Georgescu, o bună prietenă. O salut respectuos, dumneavoastră oprește trăsura întigând cu putere vârful umbreluței în spinarea birjarului. Oprește, birjar? Sărut mâna, Madame Georgescu. La dumneavoastră veneam. La mine? Da. Te rog să nu mă lași. Mă simtopleșit, madame Georgescu. Numai că Să Nu mă lași. Trebuie să mi fac un mare serviciu amical. La nevoi se arată amiciția. Să vedem cât ne ești de prieten. Cu cea mai mare plăcere, madame Georgescu. Dacă pot. Poți? Să nu zici că nu pot. Știu că poți Trebuie să poți În sfârșit. Ce e? De ce e vorba? Dumneata cunoști pe știu că l cunoști. Pe cine? Ți iste prieten. Știu că e prieten. Să nu zici că nu te prieten. Cine? Popescu, profesorul de filozofie. E, suntem cunoscuți. Și e drept, dar chiar Așa bun prieteni, nu pot să zic ei, Las că știu eu Ei, ei. ei? Trebuie numai decât să te sui în birje cu mine Să mergem la el, să-i vorbești pentru Ovidiu Zici și dumneata Virgiliu, băiatul meu cel mai mare Este în anul al treilea la facultatea de trei Horatiu Mijlociu, precum știi, în al doilea Iar Ovidiu se află acum la examenul sumar De șapte clase liceale da. Pentru a putea intra în anul întâi la aceeași facultate A cu bravură toate obiectele Și culmea, s-a înțepenit la morală Ei, nu mai spune. Ei, da, închipuiește te Să-l persecute pe băiat Să-i zdrobesc carieră! Da, cum este el simțitor Este în stare să se prăpădească Știi ce mi-a zis? Nu, nu, nu știu Așteaptă că-ți spun Mamițo, mi-a zis Dacă pierzi un an, mă omor E în stare, cum e el ambițios închipuiește te să-i dea nota 3 Și lui trebuie șase Și la ce? tocmai la morală Acă cu dumneata-l cunoști pe Ovidiu de când era mic Știi ce creștere i-am dat Ai, bravo Auzi, tocmai la morală Asuie-te, ah, te rog Da, n-ar fi fost mai bine, madame Georgescu Să fi mers domnul pe. Persoană, la profesor, știi, domnul Georgescu, om cu greutate, ca tată, altfel, eu de străină. Da, și ți-ai găsit, Georgescu, dar nu ști pe Georgescu ce indiferent, de cu copiii. Dacă ar fi fost după Georgescu, nici Virgiliu, nici Horatiu nu ar fi fost în facultate. Da. Despre partea lui Georgescu, rămâneau băieții fără baccaloriat. Hai, suietă-te, -te, rog! Dar nu e nevoie de trăsură, mă Georgescu, mă duc pe jos. Vali de mine! Dacă avem trăsură, suiete, te rog! Mă sui. Înainte, birjar! Dar unde merge? La profesorul Dar nu știu unde șare Știu unde? Ce-ți pasă? La dreapta, Birjar, și mână mai iute Oprește, Birjar Uite căsuțele alea galbene de lângă Băcănie da, Nu prin da. curte, casele din fund, la dreapta, acolo șade Eu te aștept aici Bine, mă duc Dacă este un Dumnezeu în cer... El va aranja astfel treburile încât domnul profesor de filozofie Să lipsească de acasă. Dar... dar să bat la ușă. Poftește. Mă simt onorat, amice popescule pentru o să te salut. Și eu, de asemenea. Cărei ocaziuni datorez această neașteptată, dar plăcută vizită? Frate Popescule, ciudate sunt și programele și regulamentele școlilor noastre Prea să dă o importanță egală tuturor obiectelor de studiu Și asta este dăunător mersului, adică vreau să zic progresului Căci în definitiv, ce vrea să facă școala din tinerile generațiuni care vin și caută. M -m mă înțelegi, o cultură sistematică pentru, pentru a deveni cetățeni utili. Fiecare în ramura sa de activitate socială. Nu sam iertare -te, dar eu. Nu, nu, nu, nu mă întrerupe. Bunioară, am văzut absurdități în școalele noastre. Am văzut copii cu excelente aptitudini la studii, condamnați să stau un an repetenți, fiindcă nu au avut note suficientă la muzică sau la o gimnastică. Dar asta. Da, trebuie să convii și dumneata E tot așa de absurd ca și când ai împedeca un tânăr dispus să învețe dreptul Să zicem, fiindcă nu e tare la morală Ce are a face morala cu cariera de avocat pe care vrea tânărul să o îmbrățișeze? Ba nu spune și dumneata Să mă trăsnească Dumnezeu dacă... Uite frate Popescu, să lăsăm chestiile de principiu Știi de ce am venit la dumneata? Ba Am venit să te rog să-i dai lui Ovidiu Georgescu pe care l a examinat la morală și ei da nota 3, să-i dai nota 6 Păi... Să nu zici că nu poți Știu că poți, trebuie să poți Atunci trebuie să le dau la toți Să le dai la toți Bine, dar... Să nu zici că nu poți Știu că poți, trebuie să poți Să le dai la toți Sunt toți copii de familie bună Bine Dacă sunt toți de familie bună Vom căuta să le dăm la toți nota 6 Îmi promiți pe onoarea mea de profesor Frate Popescu, nici nu-ți faci o idee Cât mă simt de fericit Poți zice că acum s-a făcut dreptate Într-o chestiune care, care mă Ce să mai vorbim? Am plăcere să te salut E? E? Le dă la toți Cum la toți? Firește, fiindcă toți sunt de familie bună Cum de familie bună? Ca vidiu. Nu înțeleg le dăm note bună la toți băieți Și lui Ovidiu? Mai ales, le dăm nota șase la morală Pentru că toți sunt de familie bună Uf, care va să zică s-a făcut? Știam eu, am scăpat Am dat și bacaloriatul ăsta Ah Prezentat schițele Justiție, căldură mare și Bacalaureat de Ion Luca Caragiale. Dramatizare de Constantin Paiu. Au interpretat Ștefan Doncinescu și Ion Lasker, artiști emeriti, Virginia Carabin Raiciu, Ion Schimbiski, Alexandru Blehan, George Macovei, Virgil Raiciu. Ilustrația muzicală, Cornel Popescu. Regia artistică, Virginia Raiciu. <fie>